Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu ələə əşraf-ləndiyyə və seyyidəl-mursaləyəl əmə bəyəd və bəyədəl-əsələyəcə qəsəl-əqəl-əqələyəcə Şəh getirir ki və min qubətiyə zəhəbul həyə illəzi həməədətəl-həyətəl-qələ və günahların acı əqibətindəndir ki günahlar insandan hayanı götürür O həyə ki, qəlbin elə ki, canı ayaqda qalması ona bağlıdır. Və o aslı kulli xeyr vəl-həyə da bütün bir xeyrin köküdür. Və zihə bu zihəbul xeyri əcməhu və həyanın da insandan getməsi xeyrin, bütünlük bütün xeyrin insanın əlinə çıxması deməkdir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisdə buyurur, həyə deyir başdan ayağa xeyrdir. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Mimma adraka an-nas min kalamin ki bütün peyğəmbərlərdən insanlara bir vərəsə qalmış, miras qalmış bir söz var. O da o sözdür ki, izläm təstəhi tasna' məşit, ayə der utanmırsansə istədiyini elə." Yəni həyə insanı günahlardan qoruyur. Həyətsizlik insanı nə aparır? Günahlara aparır. Yəni bu hədis, yəni bəzi insanlar belə utanmırsansa, Get, nə istəyirsən elə, elə bir utanmıyor adama halal deyiləmək yox, elə deyil yəni ki, daha artıq elə bir ki <coughs> e-əməli, məşi, etimallah, başqa bir ayda edir ki, daha nə edir siz elin yəni küfr eləyən insan, daha ondan sonra o bir günahlar ona təsir eləməz nə edirlər, lədən bəbadəl -bə küfr artıq küfrdən sonra nədir günah yoxdur demək məsəl heyalı olmaq. Bal məqsudı أنّ ذنوب تضيف الحياة من və şeyx ki, burada əsas nəzərə plan məqsəd odur ki, günahlar insandakı həyanı azaldır. Hətta ola bilsin ki, o həyanın tamamilə insandan çəkilməsinə, yox olmasına səbəb ola bilər. Hətta innehu rubbama la yata'aththar bi'ilm al-nasi bi suhalihi. Hətta insan deyir, o dərəcəyə gəlir ki, həyası da qalxar, həya da qalmaz. Ondan sonra digər ikinci bir onun dalıca gələn bir şey odur ki, insan insanların, başqa insanların onu görməsindən təsirlənməz. O, günah üzərində elədiyini bilməsindən təsirlənməz. Yəni birinci insan utanır, Allahdan utanır, insanlardan utanır. Getdikcə iman zəiflədikcə artıq başlayır, insanlardan da utanmır, Allahdan da utanmır. İnsanların bilməsindən də utanmır, görməsindən də utanmır. Bəlkətir minhum yox bir an halih və quhma yəfəlü insan sonra başlığı etdiyi günahları danışmağa. Və hamilu laha <gülüyor> alə da bu hala salan ondan elə ki təyanu götürülməsidir. Yəni elə insanlar var ki qəllərlərinin ölməsinə kifayət etmir. Aydındır. <gülüyor> elə insanlar var ki qəllərlərinin ölməsinə kifayət mi? Hətta deyir e, e, alimlərdən bir misal gətirir ki olağan misal deyib Deyir, öz deyir, cəsətlərinə deyir, təhviyyə vurduran insanların halına bənziyir. Aydın dəyir. Yəni, qəlb öləndən sonra, deyir, öləndən sonra bir burax onu deyir, qalsın deyir. Amma bu insanlar getdikdə elə bir şiddətləşir, getdikdə şiddətləşir. Hətta deyir, öz deyir ki, meyitinə deyir, elə bir ki, təhviyyə vuran insanların halına bənziyir. Ölmə də belə kifayətlənmir, daha da elə bir ki, irəli gedir. Və izə vəsal əfdə hazi hal artıq belə bir vəziyyətə çatarsa onun elə bir ki dönüşü getdikcə çətinləşir ümidlər azalır niyəki deyir bir şair deyir ki və deyir ki iblis istər sizə həyatsiz adam görəndə tutmaz insan görəndə deyir ki mən elə bir şey öz aldatma üçün öz adamı təqdim edirəm Ə o artıq elə bir adam təhmişən ifadə etmənlə yükləyir. O deyir elə bir ki, əgər zorma salsam o bile mənim tərəfimdən deyə çıxa bilməyəcək deyir. Həyə, həyə, u, Və ə. həyə sözünün kökü həyat sözündən gəlir. Yəni həyə olmayan yerdə qəlbin həyatı yoxdur. Qəlbin həyatı ona nəyə bağlıdır? Onun həyəsla bağlıdır, bağlıdır. Woman la hayata fihi, woman la haya fihi, o insanda da yer haya yoxsa, o insan dünyada da axirətdə nədir? Ölü kimi bir insandır. Woman istahya Allah min inda ma'siyati, kim Allah Subhanahu taala edir. Aşiq olmaqdan, aşiq olmaqdan çənsərsə, Allah Subhanahu da ona əzab verməyəndən sanar. Qiyamət günü onunla qarşılaşanda, woman lam yastahyemin alma asyilan yastahim min kim utanmaz yaşınan, utanmadan günah etsəyəsə Və Allah subhantallahu da ona əzab verməkdən çəkinməz Sonra şeyh gətirir ki Həmçin günahların acı aqibətində ki Günahlar insanın qəlbində Allah subhantallahu əzəməti itirir Allah subhantallahu ucalığın yüqarının insan öz qəlbində aşağı salır Və tamamilə itməsinə səbəb olur Və bu da günahların acı aqibətidir ki Hətta insan ən dili ilə disəkirmə Mən Allahı uca quran, Allah göydür, amma o günahkar insan istər istəməs nədir? Şədi ilə Allah Subhanahu Allahın öz qəlbində aşağı salır. Və <coughs> lem, və lov temakka və qarullah və azamətu fi qalbih, deyir. Əgər Allah Subhanahu Allahın əzəməti o qəl qulun qəlbində bərqarar olsaydı, o qul heç va cürət eləməz qınaşmaya. Və rubbəmə ixtar rəl-müxtar və insanlar da deyir, özlərin aldadırlar yer mən günah işləməyəmə səbəb Allah s.ə.qələnin əzəmətini öz qəlbində kiçirtmək deyil Mən günah işləməyəmə səbəb Allah s.ə.qələnin mərhəmətini olan ümidlərimdir deyir. Əksinə deyir, deyir qurban olmalılar, mən Allah heç vaxt deyir, <coughs> çeyiləmirəm Amma hər qurbandan qurban olur siz Qurban kəsəndə birdən qoyunlan, biri gəlsə, qulağı kəsir, gözükür, onu kəsirlər. Hə? Ayşə, onu kəsmirlər, onu kəsmirlər. On Qurban gəlir, nə olsun? Sağlam olsun. Çox deyil, sevənlər var ki, deyil, sevilmir. Yaxşı. Şəxd gətirir ki, Fə inna adəmətullahi və cələluhu bi qalb abdi təxtəd-i təazim vədir Allah Subhanahu taalanın əgər insan Allah Subhanahu taala uca tutmağı öz qəlbində bilmək istəyirsə özünü aldatmasın. Deyir. Əgər bilmək istəyir ki, o Rəbbini qəlbində uca tutur və ya tutmur, o baxsın Allah Subhanahu taalanın əmrlərini və nəhiylərini yaşamaya. Və təziyü və hurumatü və beyne zunub. Allah Subhanahu taalanın əmrlərinin və nəhiylərin və şəriətin uca tutmaq onu günahlarla onun arasını ayırır. Vəl-müçtəri'unə alə məsihi Mə qadarullah haqqa qadrihi Və günahkar Allah subhanətə cürət eləyib Allah subhanətə <grik> <taca> asılı olan insanlar Şək yox ki Allah subhanətə Allah Allaha yəqincə qiymətləndirmədilər Hədə min əmhəllilməhal və əbiyənil batil Və Və keyfə yüqərdilu haqqa qadrihi Və yüqərdimuhu Və yarcu və qarahu icəlləyə və yəhun aləyə əmrü və nəhiyyə. Və necə cavablar ki, insan sin ki mən Allah Subhanahu taala uca dururam, Allah Subhanahu taala əmrlərini amma Allah Subhanahu taala insan əmrlərin Allah Subhanahu taala əmrlərini yerinə yetirməsin, qadağalarından çəkinməsin. Və bu da deyir, açıq-aydın bir dey yalandır. <coughs> yalandır. Yəni insan gərək əməli ilə sözünün eyni paraleldə olması lazımdır. Əgər bunlar bir-birinə zidd gəlirsə Bucur problemdir Və kəfə bil-əsi uqubətən ən yənsəlxə min qalbi təzim və cəllə və cələluhu Və qula elə bir ki, bir ziyan olaraq bəhs edirək ki, o qulun qəlbindən Allah subhanətə olanın elə ki, əzəməti çıxsın. Artıq insan Allah subhanətə olan əzəmətini böyüdüyünü hiss Və min baði uqubətihə də Günahların necəki acı ağibətindən dedi ki, Allah Subhanahu taala-nın əzəmətinin insanın qəlbindən çəkilməsi və Allah Subhanahu taala-nın qəlbindən çəkilməsinin özünün acı ağibətindəndir ki, belə bir halda olan insan en yarfa azza va jalla mahabatan min qulubil xalq. Və belə bir insanın eləmi ki, Allah Subhanahu taala da başqa insanların qəlbindən onun nəyin əzəmətini çıxardır. Aytdınız? Necə deyirlər? Cəza Allah s.ə.qəndə göndərdiyi qəla, günahın növnə görədir? Və yəhvun aleyhim və yəhvun aleyhim və yəstəxhune bihi və <Türkün> kəmə <Sessizlik> həna aleyhi əmrəhu Olar ki, Allah s.ə.qəndə al Allah elə bir ki, dinini alçaq gördülər, xor gördülər, eləcə də Allah s.ə.qəndə insanların qəlbində, insanlar tərəfindən onlara alçaqa bakılır, xor bakılır, Fə alə qadri məhəbbət ilə Abdu əb, lillə yuhəqquhun nəs Allah subhanətə alanın Qulun Rəbbinə olduğu məhəbbəti qədər insanların da oqla məhəbbəti olur Yəni sən Rəbbini necə sevirsənsə İnsanlar səni Nə neyir? miqdarda sevir Alə qadri xaufi min Allah Yəxafun nəs İnsan ki Rəbbindən nə qədər qorxur Başqa insanlar da O, o insandan oqda qorxur Aynindir. Allah subhanətə alə o elə bil ki Allahdan qorxanlarda bir heybət yaratır yəni. Başqa insanlar da olmayan Və alə qadri təazimihi Lillahi və hurmətihi Və yuadzimu nəs hurmətəhu Və elə bil ki O insan nə qədər ki Allah subhanətə alələ Qədir qiymətini ucad tursa Başqa insanlar da o insanın qədir qiymətini ucad tursa Və keyfə Yəntəhikü abdül hurmətullahi Və yətmə əllə Bu da necə ola bilər ki İnsan yəni Sən xoşbəxtin, Allahın dini yaşamaqdan keçir. Başqa yolda heç bir şey arama. Əm keyfeyhuna alayhi haqqullah və la yuhabbunhu Allahu azza Və ola bilməz insan Allah Subhanahu taalanın elə bir ki, əmrlərinin və nəhiylərinin alçaldasan və Allah Subhanahu taala səni alçatmasın. Amma keçən dərsdə toxunmuşdu. İndi deyirik ki, yəni bir misaldır. Bəzi insanlar görürsən ki, təvil, yorum yapa bilmələr. Məsələn, bu qaydalar da İslamdır. Allah Subhanahu taala bir ayədə ki, Allahın uca olduğu kimsəni, yəni Allahın zərlədədiyi kimsəni heç kim ucalda bilməz. Əgər məsələn görürsüz ki, Allah Subhanahu as olan bir kimsədir. Allah Subhanahu tadan qorxmayan bir kimsədir, fasik bir zalım da, məcrimdir. Amma insanlar görsən ki, ona dəhşət-hörmət edirlər, onu ucaldırlar, orada oturma, burada or, oturur. Bunun təviri nədir? Hə? Sünni yəni bu təhvili, bu qorxu, bu tənzim, bu hörmət hamısına düşünülür. Yəni, səmimi heç məq ola bilmək İnsanlar öz işlərinə xatilinə Görürsən ki, o adama hürmət edirlər Ama həqiqi səmimiyyət, saf səmimiyyət İslamda olan səmimiyyətdir Bəlkə də o adam üzünü gülüb Dalıyıca ata-batasını söyləyirlər Aydın qardaşlar Yaxşı <coughs> Deyir ki Və qad əşərə subxanaə ilə hədə Fikta bi ində zikr zunub Və Allah subhantala Qur'an-ı kərimdə Yəni, bu məsələyi toxunur, deyir ki Və mən yuhinilləhu fəmə ləhumi mükrim Yəni, kim, Allah subhələlə kimi alçaldarsa o insan ucaldan tapılmaz Fəinnəhu ləmmə hənə aleyhi sucudu ləhu və istəxafu bihi və ləm yəfəlu əhanu Allah aleyh Və şeyx gətirir ki, həmçinin günahlarını elə ki Yəni, bu, dedik ki Kim Allah subhələləyə nə qədər hörmət edirsə, ona da o qədər hörmət edirlər Həmçini kim Allah s.ə.q. unudursa, axıqda şəxirdə onu gələt oxunur Və deyir ki, o insanlar da Allah s.ə.q. tərəfindən nə olur? Unudur Ona görə də Allah s.ə.q. bizi Allah s.ə.q. tərəfindən unudurlar da eləməsin Bu mövzu inşallah qalsın gələn dərsimizdə Sallallahu aleyhəmələlə, mühəmmələ, alə alə alə alə alə